Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa e, kwanza katika masala ya kuchinja kuchinja hawa wanyama kama mbuzi, kondoo, ngamia bila shaka kuna masharti za kuchinja na miongoni mwa masharti isiwe na aibu. Isipatikane na aibu iko salama. Lakini swali linakuja je wakati ambao kwamba yani kupatikana katika hawa wanyama kupatikana na mimba ni aibu? ama si aibu jumhur ulama wanaona si aibu lakini katika madhhabe imam shafi wanaona ni ni aibu lakini katika jumhur ulama si aibu manake katika madhhabe imam shafi haifai kununua mnyama ambao kwamba mba mimba achinjwe katika wudhihi itakuwa ni aibu lakini katika jumhur wana wanaruhusu lakini nje katokea mtu akanunua huo mnyama kama mbuzi au kama kondoo ngamia ama ngombe, akataka kumchinja alafu akampata na mimba hukumu yake itakuwa vipi anaruhusiwa kumchinja ama kumchinja katika jumhuri ulolama karibu wote wanasema anaruhusiwa kuchinjwa anaruhusiwa kuchinjwa lakini anapochinjwa alafu mtoto ule mtoto gile ule mtoto ambao ndani ya tumbo lake ya atakuwa na hukumu wote wa amafikiana akichinjwa alafu akatolewa huyo um, mtoto ak, akachinjwa mtoto huyo akatoka kama yuko hai anachinjwa tena atachinjwa tena alafu wote kwa hukumu wote wale lakini huyo um, mtoto akitoka ametoka ameku, amekufa hukumi yake vipi hapo ndio wamstaarifiana kama katika baadhi ya madhhabu wanaona akitoka akitoka bila akitoka kama sio hai basi atachinja upya kama madhhabu imama imama Abu Hanifa anaona, ach, afanya nini achinjwe upya lakini katika jumhur ulama anaona kuchinjwa yani aki chingwa, aki chingwa mama yake ule, ule kile kizazi kilichotoka ndani pia kimekufa kinaenda katika hukumu ya kuchinjwa na wanashikana na hadithi ambayo kwamba ni hadithi sahihi nimeona mahali pia Sheikh Albana ameisahihisha hii hadithi mnyama ambaye kwamba ana mimba basi hukumu ya kuchinja huyo mnyama kwa hukumu ya mtoto wake maana ukimchinja akakufa nayo mtoto wake Kwa mtoa iko amekufa anakuwa iko halali kwa hivi, hii inathibitisha kuwa ukimchinja mama ukimchinja mama uki huyo mnyama pia mtoto wake akatoka amekufa anaingia katika hukumu iko halali na dhahiri inaonesha kuwa kuta katika kauli za ulama inaruhusu unaweza kuchinja ukapata ambaye anam, anam, mimbo ukamchinja kisha ukafanya ukamla na mtoto wake pia anaweza ukamla ila katika kauli yako katka salu nauliza tunaoza ama aleleke yani wamlee wa, wa, wa, wa, wa tena mpaka siku nyingine ndio itakuwa kiari kama kuna badala yake unaweza kumweka sababu unataka faida una namweka paka, paka wakati mwingine ama ukamweka paka siku mbaya atakopokoka lakini ninaruhusu anaweza akamchinja akalingia kwa hukumu ya udhia وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته